Паня Фейді. Судячи з тих неприємностей, з якими зіткнувся Лімсяо, я вважаю, що його неприятелем може виявитися хтось із службовців з солодких, смачних солодощів. Ні, будь ласка, не треба. Це дуже важливо і не терпить зволікання. Вам не спадає на думку ніхто, хто мав би причини ненавидіти Лімсяо більше за всіх інших. Погляд Фейді перемістився на стільницю. У детективному розслідуванні важливо інколи дати підозрюваному можливість помовчати і подумати. Я зовсім не хочу сказати, що в чомусь підозрювала Фейді, але принцип залишається той самий. Я відкусила шматочок лимонного торта. Смак був дуже лимонний, але занадто солодкий і не такий, як у мене. «Я то завжди кладу нормальну кількість цукру». Фейді підвелася на ноги, так і не відповівши на запитання. Мене здивувала така грубість, але я нічого не сказала. Грот був зайнятий лимонним тортом. Я дивилася, як вона зайшла за прилавок і щось тихо сказала дівчині за касою. Дівчина похитала головою, Фейді ще щось їй сказала». Опустила руки на плечі дівчини, підштовхуючи направляючи її до мого столика. На беджику на грудях у дівчини значилося Сара і посадила її напроти мене. «Це моя стара добра знайома», – сказала їй Фейді. «Розкажи їй те, що розповідала мені». Дівчина повернулася до неї, бажаючи щось сказати у відповідь, але Фейді вже пішла за прилавок. З кухні вийшов молодик, несучи тацю з тістечками, і вона зайнялася перекладанням їх на вітрину, не дивлячись на дівчину. Саро, сказала я, так вас звуть. Дівчина грізко обернулася до мене, вона нічого не відповіла, немов я поставила їй якесь небезпечне запитання. Сара була дуже гарненька, з гладенькою шкірою. На відміну від моєї дочки, вона трохи намазала губи помадою скромного рожевого відтінку, який їй дуже личив. Її біла шапочка, звичайна для службовців, булочних і кондитерських, сиділа на її чорному волосі трохи кокетливо. «Це моя американська ім'я», – відповіла вона, опустивши погляд. «Саро, це дуже важливо. Вам що-небудь відомо?» про людину, якій, можливо, сподобалося б влаштувати неприємності Лім Сяо. Сара знову нічого не відповіла. Стається, вона страшенно нервувала. Я багато років прожила в Чайнтауні, тож, напевно, знаю чому. Подавшись уперед, я прошепотіла. би в Америці нелегально, так? Я не помиляюся. Вона спробувала схопитися... Але я поклала долоню на її руку і втримала. «Не турбуйтеся. Я прийшла зовсім не для того, щоб створювати для вас проблеми. Взагалі-то, якщо ви мені допоможете, я, можливо, зможу допомогти вам». Сара знову озирнулася і побачила, що Фейді спокійно стоїть за прилавком і дивиться на неї. Вона повернулася назад до мене. Потім опустила погляд на руки, які тримала на колінах. «Лі К'ю!» – поршепотіла вона так тихо, що я ледве її розчула. «Лі К'ю? Хто це? Він із села, сусіднього з нашим, у провінції Фудзянь. Дівчина погано володіла кантонським діалектом, але я подумала, що це була непогана ініціатива з її боку намагатися освоїти цей діалект, так само, як і взяти собі американське ім'я. Усі діалекти китайської мови використовують на письмі одні й ті самі іерогліфи, але вимовляються вони по-різному. Більшість теперішніх іммігрантів походять із провінції Фудзянь, а не з південно-китайської області Гуандун, як за мого часу і мова в них інша – фудзянський діалект. Багато володіють і північно-китайською мандаринським діалектом, але він у Чайнтауні використовується досить мало і рідко. Ці нові іммігранти можуть отримати тільки найбруднішу роботу, поки не вивчать або кантонську, або англійську. Більшість обирає англійську, тому що вона простіша, адже Кантонський діалект дуже складний. Його важко засвоїти. Ця Сара, вирішила я, мабуть, дівчина дуже працьовита. Вона розраховує досягти більшого. Да того ж, вона, здається, розумненька. Лік Ю нехороша людина, знову заговорила Сара, трохи зіщулившись. Гадає, що раз я теж із Фудзянь, то я йому близька подруга. Розповідав мені різні речі, про які я не хотіла слухати. Які речі? Хоче справити враження, щоб я думала, який він крутий дядько. Але він зовсім не крутий дядько, просто мерзенний. Став працювати в солодких смачних солодощах, тільки щоб дізнатися всяку річ про заможного власника. Каже, заможний власник і його зробить заможним. Каже, іди зі мною, будемо заможні разом. А ви знаєте, що саме він задумав? Ні, але з позавчора Лікію не приходить на роботу. Потім Фейді покликала мене до свого кабінетика позаду торгового залу і показала фотографію Лікію. Вона була в його особистій справі. Я запитала в неї ще його адресу. Я не можу це зробити, прошепотіла Фейді, мене за це звільнити можуть. Ви керуюча, якщо Лімсяо не з'явиться сюди особисто, хто ж вас звільнить? Але Лімсяо зараз зайнятий зовсім іншими справами. Я намагалася говорити переконливо, дуже часто під час розслідування. Слідчий повинен переконувати людей робити те, що їм, ймовірно, дуже не хотілося б робити. Хитаючи головою, Феді швиденько написала кілька китайських іерогліфів на звороті касового чека. Як виявилося, Рік Ю проживав у будинку Розвалюсі на Істбродвей. Стоячи напроти і розглядаючи його, я дійшла висновку – що не можу сказати, ніби мені подобається стан, у якому він перебуває. Мабуть, ним володіли гонконгські китайці. Вони з тих інвесторів, що не надто дбають про стан своїх будинків. Я не належу до тих, кому подобається говорити іншим людям, що їм слід робити. Але гонконгським китайцям слід було поїхати назад до Гонконгу, Забравши з собою свої грошики. У мене було кілька ідей щодо того, як проникнути до будинку. Але мені не довелося скористатися жодної з них. Замок на вхідних дверях був зламаний. М'який слід було очікувати. Лік Ю проживав на третьому поверсі. Сама я живу на четвертому, тож видертися цими сходами – Жодних труднощів для мене не становило. Слідчий повинен бути готовий докладати значних фізичних зусиль у будь-який час, якщо того вимагає розслідування справи. Коли я знайшла квартиру 3D, то зупинилася на хвилинку, щоб віддихатися. Мені це не особливо було потрібно, просто я хотіла, щоб легені працювали нормально. Це, напевно, могло знадобитися. Нарешті я почала стукати у двері і кричати. «Скільки шуму від вас іде!» «І в будь-який час дня і ночі!» «Суцільний шум!» «Перепиніть нарешті!» «Досить!» Я продовжувала кричати, поки двері не відчинилися. Відчинилися вони лише трохи на вузьку щілину. Але я відштовхнула їх, ще більше продовжуючи кричати і розводити руками». Я не найбільша жінка, але чоловік, який визирнув у прочинену щілину, здається, був украй здивований моїми штовханнями і криками. Я живу під вами і не можу спати, і навіть гратися з моїми онуками взагалі нічого не можу робити. Від вас такий шум іде. Припиніть голосувати. Перестаньте, перестаньте. Тут у мене скінчився запас слів, кричати більше було ніби як ні про що, і я просто почала все спочатку. Я вже впізнала лік'ю. Це він стояв за напіввідчиненими дверима, витріщившись на мене. Він, мабуть, вирішив, що я божевільна. Якби я могла розібрати, що він бурмоче, то, можливо, зрозуміла б, маю рацію я чи ні. Але він відповів мені фудзянським діалектом з злісним шепотом. Було зрозуміло, що він не хоче турбувати сусідів. Лік'ю спробував зачинити двері, але я підскочила до нього і підстрибнула, наче збиралася видряпати йому очі. Він інстинктивно шарахнувся назад, як я і розраховувала і отримала можливість роздивитися кімнату позаду нього. Там нікого більше не було, але я побачила зачинені двері, що вели до наступної кімнати. У квартирі, де жив лік'ю, панував повний безлад, вона була неприбрана і в ній жахливо пахло. На дивані валявся різний одяг, на підлозі стояли упаковки з-під продуктів. Вікно, яке і без того виходило на цигляну стіну, було ще й завішане простирадлами, прибитими до віконної рами. О, гидна квартира. Я почувалася жахливо приниженою, якби хтось із моїх дітей жив у подібній. Тут навіть п'яти хвилин не хотілося б перебувати. Проте на коробці з-під піци, що стояла на хиткому столику – Лежала розкрита дорога фірмова сумочка від хлої, а її вміст був розсипаний навколо. «Чайнтаун – це Нью-Йоркський центр виробництва контрафактних товарів із фірмовими етикетками. Я їх усе життя тут зустрічаю. Я не з тих людей, хто любить хвалитися, але добре вмію з першого погляду відрізнити справжню річ від підробки». Сумочка була справжня і коштувала їй власниці цілу купу грошей. Лік'ю штовхнув мене в плече. Я перестала кричати, начебто він мене налякав. І хитаючи головою відступила назад і пішла вниз сходами, бурмочучи собі під ніс. Вийшовши на вулицю, я дістала із сумочки свій маленький телефон – щоб зателефонувати Карлу Тіну в його поліцейський відділок. Але тут згадала, як моя дочка розповідала, що може визначити і знайти порушників закону за їхніми телефонними дзвінками і номерами. Я, звісно, не порушник закону, але мені зовсім не хотілося, щоб Карл Тін мене вирахував. І я зателефонувала з телефону автомата з будки з опуклим дахом, як у пагоди. У квартирі на Ізбродвей перебуває викрадена жінка. Покваптеся, повідомила я Карлотіно, і дала йому адресу. Хто це говорить? Сусідка. Викрадача звуть Лік'ю. Він живе наді мною. Він погана людина. Це що, жарт? Хіба це таке повідомлення, яке поліція може вважати жартом? Я то знаю, що Карл Тін не в змозі визначити, що жарт, а що ні, оскільки в нього взагалі відсутнє почуття гумору. Вам слід поквапитися, якщо хочете її врятувати. Пригадавши, що мені говорив мій син, я додала, інформація надійшла від Чінь Тінхуа. «Від тіма чина? А він-то яке до цього має відношення?» «Ніякого. Він просто хоче, щоб її врятували. Він вважає, що ви впораєтеся з цим завданням краще за будь-кого іншого. А чому він сам мені не подзвонив?» «Він зайнятий. У нього важлива зустріч. І він не міг до вас додзвонитися. Врятуйте цю жінку. Допоможіть їй». А потім зателефонуйте моєму... Зателефонуйте Чінть Єнхуа. І я швиденько поклала трубку. Валерій Лім знайшли менше, ніж за годину. І витягли з квартири лік'ю. Я дізналася про це, тому що відразу після цього мені подзвонив мій син. Він був дуже незадоволений. Копи сказали Лімам, що це я повідомив їм, де Валері. І ті в люті. Але ж це був не ти, чи не так? Мабуть, це була Лідія. Я вб'ю її. Це не могла бути твоя сестра. Вона нічого про це не знає. Я до неї так і не додзвонилася. Тоді чому вони вважають, що це я? Не маю уявлення. Мабуть, це був хтось, чиє ім'я звучить схоже на твоє». «Але чому ліми так засмутилися? Доньку ж їм повернули?» «Та це ж справжня катастрофа. Ти знаєш, хто її врятував? Карл Тін?» «Он як? А я ось гадаю, що це просто прекрасно. Треба буде привітати його матір. Її син справжній герой. Ось і Валерій теж так вважає. Син промовив це з огидою. І я добре це чула. Вона тільки й говорить про те, який він хоробрий, як вона була перелякана, поки сиділа там у ванні, зв'язана, і як одразу відчула себе у цілковитій безпеці, коли почула його голос. Єдина причина, з якої вона мені подзвонила, крім, звісно, того, щоб подякувати за дзвінок у поліцію, це що її батьки, ніколи мені не пробачать, хоча я цього зовсім не робив. Це для того, щоб з'ясувати, чи не я з Карлом. Вона хоче все про нього дізнатися. Як пощастило Карлу Тіну. А тепер ось що, я хочу тебе дещо попросити. Мга, тут є одна молода дівчина, яка називає себе Сарою. Вона працює в солодких смачних солодощах на Мот Стріт. Вона приїхала до цієї країни, щоб розпочати нове життя. У неї немає жодних паперів, жодних документів, і їй потрібен адвокат. Я? Їй потрібен адвокат з питань імміграції. Я такими справами не займаюся. Ну, значить, настав час почати ними займатися – «Ти сам побачиш, яка це чарівна юна дівчина, дуже вродлива. Чекає тебе у солодких смачних солодощах о шостій годині вечора, щоб вас належним чином познайомити. Що? Я не можу піти з офісу так рано. Я буду тебе чекати». І я поклала трубку. Я хотіла була запросити тінь до себе на вечерю, після того, як він познайомиться з Сарою. Але потім вирішила, що їм, напевно, потрібно буде більш детально у подробицях обговорити її справу. Можливо, за мисочкою супу з локшиною. І ще одне мене зупинило. Ця справа виявилася вельми цікавою і інтригуючою. І моя дочка безсумнівно побажає дізнатися всії подробиці. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.